Iben Ebi Mulejka tregon se a ishja radiallahu en ha, bashkëshorti a pegamberit a lehi selam, sa her që dë gjondë të ndë një gjë që nuk e kuptonte, përës të përsëri, dhe i sa ta mëson të mirate. A ishja radiallahu en ha tregon. Një her, pegamberit a lehi selam tha, kushdo që dhëtë thyrët në lugari, pa dyshim që dhëtë ndëshkohet. Unë i thash, a nuk thotë allahu i lartësuar a i, Me të vërtetë do të ketë llogari të lehtë. Pejgamberi aleyhi selam u përgjigj. Kjo do të thotë vetëm paraqitje e llogarive. Por kujtdo që do të diskutohet llogaria, padyshim që do të jetë i humbur. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.